Число жертв щоден зростає. Поранені умирають в лікарнях, у морги звозять ще не тіла. Дехто з очевидців потрапив до психіатрії. Льотчики залишилися живі, їх судитимуть. Але хіба це тільки їхня вина? Це ж не голубі ангели, які повсякчас тренуються, у яких спеціально обладнані літаки. Ці літали на тому, що було. У них не було нальотів, їм сказали зробити номер. От вони й зробили. Смертельний номер. Всіляких інших катастроф теж вистачало. Світ великий. Біля озера Балатон в Угорщині розбився автобус з польськими туристами, що їхали до церкви Святої Марії. В одній з психіатричних лікарень Індії живцем згоріло 25 хворих. Очевидно, буйних, бо прикутих до ліжок росіяни скинули бомби на панкійську ущелину. Хоч це й грузинська територія, бо вважають, що там є чеченські бойовики. Тепер же так, хто що вважає, туди й може гатити бомбами. І за один тільки місяць три аварії на шахтах. Макабричний був місяць. У Німеччині над Баданським озером збирали тіла йоламки. В Угорщині над озером Балатом автогеном розпилювали сплющений в гармошку автобус. На Скнелівському полі шукали бортові самописці, які прояснили причину катастрофи. Над Чорним морем був якийсь загадковий спалах, а саме пролітав ще один ізраїльський літак. Льотчику здалося, що то летіла ракета. Тепер же там всім вижатимуться ракети. Добре, що якийсь дядько вніс ясність, що це у його двір. Біля повідки впало небесне тіло Так закінчився липень Днями всеукраїнської жалоби І так почався серпень В лікарні у Львові померла ще одна людина Тепер уже 79 загиблих Знайдено бортові самописці Які мало що прояснили Хіба що озвучили, як ті доблесні аси Матюкалися в небі У серпні спека ще спекельніше Вночі легше Виходжу на балкон Десь під Києвом димить торф На балконі димлю я Дружина каже, що в Ватикані декретом святого престолу заборонене пандління. Так то ж у Ватикані? Папа Римський прибув до Польщі. Під Краковом його зустрічали два мільйони поляків, як одна велика душа. Бо вони нація, одне ціле. Це ж не ми, перетовчені ступі імперії, невідомо на що. Іван Павло II облетів на гелікоптері своє рідне місто Вадовіце. Відвідав свій отчий дім, поклонився могилам батьків. «Господи!» – тихо сказала дружина. «Він прощається з Польщею Спека патологічна. Хоч би не згоріла хата моєї тещі. Там вже й хата немає, сама піч і крокви. Все одно шкода. Випалюється навіть слід малої батьківщини. Спершу випалювала радянська влада, потім війна, потім радіація. Тепер випалює забуття. Аеропорт Бориспіль вітав мільйонного пасажира. На жаль, не приїхав, а від'їжджає. За контрактом у Голландію на пару років. Мій друг теж поїхав у Каліфорнію на пару років а минає вже шостий рік. два дні з України виїжджає один програміст, передавали сьогодні. А скільки не програмістів? Куди? Чи як у кавки в одному повіданні? Аби звідси? Проте знаменитий астролог з осірійською бородою сказав, що Україна – це прекрасна країна під знаком тільця, яка вміє чекати, і що вона таки дочекається свого зоряного часу. Процвітання почнеться під знаком двох мужчин і однієї жінки, сказав він. Ага, сказала моя дружина, і однієї жінки. Однак з тою жінкою не так все просто. Навколо неї накрутили таких томаностей, що он з дурмеди не видно. Уже й новий генпрокурор порушив проти неї дві кримінальні справи. Уже зарештовано її чоловіка. Уже вимагають, щоб Туреччина передала нашому правосуддю колишніх її співробітників, що забігли кудись аж в Анталію. Ніби змістилися полюси у Скандинавії спека, у Барселоні-Град. Європу заливають дощами. Рейн вийшов із берегів. Дунай загрожує Протиславі. Вода змиває населені пункти. З Праги евакуювали 200 тисяч людей. Вулиці Дрездена хоїть хвилі. Секстинську Мадонну перевезли у безпечніше місце. Підвозять тонни мішків піску. Зміцнюють береги. Ельба прорвала дамбу. Тварини з німецького зоопарку плавають у Чехії. У празькому зоопарку тонуть звірі у клітках. Довелося кількох застрелити. А тюлень на ім'я Гастон втік. За ним гналися два чеські катери. Не догнали. У нас теж налітав буревіз Одеси. У Криму пройшло 10 смерчів. Але в цілому клімат у нас благодатний. Ні тобі вулканів, ні землетрусів. Дамбу на Прип'яті не прорвало. Рукотворне Київське море нуклідами не розлилось. Землю ще не всю спліндрували. Шмат чорнозему ще є. І хоч яка спека цьогоріч, порожай зернових не бували. Золоті потоки зерна сиплються в засіки батьківщини. Окрилений таким успіхом уряд збирається відновити славу України, як житниці Європи. Ще один скандал, сказати б, езотеричний. Виявляється, керманичі нашої держави є членами якогось ордену. Поповзли чутки, що вони масони. Суспільство розхвилювалося. Хтось навіть пригадав тамплієрів, що були окупалися у православному монастирі. А їхній пріор спирався на меч. Актуалізувалося питання, хто ж таки із міністрів подарував йому той меч? Може, нами і вже керують члени відомого якого ордену? Цього разу достойникам не вдалося відмовчатись, і вони пояснили, що це аж ніяк не масонська ложа, а старовинний орден Святого Станіслава. І що ж то такого, що вони вступили до цього ордену? Це всього лише чоловічі ігри. Добрі мені чоловічі ігри, орден справді старовинний. Але ж відродив його Станіслав Август Понятовський, якого після своїх жіночих ігор підсадила на польський трон Катерина II, за правління якого якраз і відбулися поділи Польщі. А потім вже й російські царі одноіменним орденом нагороджували за заслуги перед російським троном. То на якому ж смисловому витку подальших еволюцій цього ордену до нього вступили наші можновладці? Народ навіть мав приємність побачити в телеящику, як вони у червоних мантях у загадковій півтемряві пройшли ритуальне посвячення – зі схилянням коліна, з дотиком шпаги до плеча, і тепер вони шавальє. Ну, дяка Богу, слово знайдене. Бо геть були заплуталися на переході від соціалізму до демократії. Ніяк не могли знайти відповідної форми звертання. Від товариша ще не одвикли, до пана добродія ще не звикли. Принаймні, до них тепер можна звертатися товариші шавальє. Одинадцята річниця Пучу пройшла непомічено. Уже мало хтось згадує. Лише хтось із затепних телевізійників Усе давав у ефір танець маленьких левідій, незабутню фонограму тих днів, і крупним планом пальці почиста, які чи то вибивали риб, чи тріслися. Наступного дня теж не вдавалося до ретроспекції. Кому ж тепер у пам'ятку введення радянських військ у Чехословаччину тридцять чотири роки тому? Мій батько тоді протестував, моя мати чекала арешту, і чекала мене. І завжди потім казала, що може і я вдався такий нервовий, бо вона тоді чекала арешту. Взагалі, мені здається, все наше життя це чекання найгіршого і надія на краще, поки що не збулась. І знову на спаса напередодні Дня Незалежності горить на тій самій шахті засядька. Цього разу Бог милував, повиносили бо обгорілих усі живі. Але, з огляду на те, що не минуло ще й днів, з часу скнилівської трагедії, військового параду не буде. Авіація над Києвом не літатиме. Буде парад оркестрів під назвою Сурми Незалежності. Малий наш напарат не хоче, сурми йому не цікаво. Він любить танки. Записала його нарешті до музичної школи. Дружина мало не провалилася від сорому. Там на стінах портрети композиторів. Чайковський, Шопен, Бетховен. О, а чого тут Бетховен, здивувався малий. Він же собака. Це він бачив недавно фільм про дівчинку та її сербернара.